«Записник. Сторінки нашого кохання. Ніколас Спаркс. Несподіваний гість.» Поки Елі спала у вітальні, Нуа взявся готувати їй сніданок. Бекон, кекси та кава. Нічого особливого. Коли Елі прокинулася, таця зі сніданком вже стояла біля неї. Поснідавши, вони знову кохалися. Це було справжнє, сильне підтвердження того, що вони ділили на двох раніше? Еллі вигнула спину та голосно закричала на останні хвилі задоволення. А тоді обвила руками Ноа, виснажно дихаючи з ним в унісон. Вони прийняли душ у двох, після чого Еллі одягла свою сукню, яка за ніч висохла. Цей ранок вони провели разом. Погодували клем та разом перевірили вікна, чи їх не пошкодив шторм. Вітер викорчував дві сосни. Та, на щастя, жодна з них нічого не зруйнувала при падінні. Із сараю злетіло кілька черепиць, але решта угіддя не постраждала від негоди. Нуа увесь час не відпускав руку Елі. Вони розмовляли на буденні теми, та іноді Нуа замовкав, щоб просто роздивитися свою Елі. У ті миті Елі відчувала бажання щось сказати, але нічого гожого не спадало на думку. Розгубивши всі думки, вона просто тягнулася до Ноа в поцілунку О Ноа та Елі вирішили приготувати ланч Вони страшенно зголодніли, бо майже нічого не їли минулого дня Використавши те, що було в Ноа під рукою, вони підсмажили курча, спекли ще партію кексів і вирішили їсти наганку під співи пересмішника Коли вони повернулися до будинку, щоб помити посуд, у двері хтось постукав Ноа залишив Елі в кухні. Знову стук у двері. «Я вже йду!» – гукнув Ноа. Голосніше цього разу. Він підійшов до дверей. «Я йду!» – повторив він, відчиняючи двері. «О, Господи!» – одразу пролетіло в голові. Якусь мить він мовчки дивився на вродливу жінку, якій було трохи за п'ятдесят. Жінку, яку він впізнав би на будь-якому куточку землі. Ноа не міг вичавати із себе ані слова. «Вітаю, Ноа!» – нарешті сказала вона. Він нічого не відповів. «Можна війти?» – запитала гостя. Її голос звучав спокійно, не провіщуючи біди. Він пробурмотів щось у відповідь, та жінка вже пройшла повз нього і зупинилася перед сходами нагору. «Хто там?» Прокричала з кухні Еллі І жінка повернулася на звук її голосу «Це твоя мати!» Спромігся відповісти Ноа І одразу почув брязкіт розбитої склянки «Я знала, що знайду тебе тут» Звернулася до доньки Анна Нельсон Коли вони утрьох розсілися довкола журнального столика у вітальні «Звідки така впевненість, мамо?» «Ти моя донька!» Коли в тебе будуть власні діти, ти знатимеш відповідь на це запитання Вона стримано всміхнулася і Нуа одразу подумалася, як же їй зараз важко тут бути Я теж читала ту статтю і помітила твою реакцію на неї А ще я бачила, якою напруженою ти була протягом останніх кількох тижнів Тож коли ти сказала, що їдеш за покупками на узбережжя, я знала, що ти маєш на увазі А тато? Анна Нельсон заперечливо похитала головою Ні, я не сказала про це ні твоєму батькові, ні жодній іншій живі душі Та й про те, що я сьогодні сюди поїхала, теж ніхто не знає За столом запала мовчанка, усі були в передчутті, що ж трапиться далі Однак Анна нічого більше не сказала Навіщо ти приїхала? Врешті запитала Елі Її мати здивована підняла брову я думаю, це я повинна тебе про це запитати. Елі збрідла. Я приїхала, бо так було треба, сказала їй мати. Гадаю, у тебе така сама причина, так? Елі мовчки кивнула. Її мати повернулася до Ноа. Гадаю, останні кілька днів для вас були сповнені сюрпризів? Так, просто відповів Ноа, і місіс Нельсон йому всміхнулася. Можете мені не повірити, але ви завжди мені подобалась, Нуа. Просто я вважала, що ви не рівня, моїй донці, адже ви це розумієте. Він похитав головою, одразу спохмурнівши. Ні, не зовсім. Це було несправедливо стосовно мене. А ще несправедливо стосовно Елі, Інакше вона б сюди ніколи не приїхала. Жінка уважно спостерігала за ним, коли він відповідав, але нічого не сказала. Відчувши наближення сварки, Елі вирішила втрутитись у розмову. «Що ти мала на увазі, коли сказала, що повинна була сюди приїхати? Ти мені не довіряєш?» Анна повернулася до доньки. «Питання не в довірі. Лон. Він дзвонив учора ввечері і розпитував про Ноа. Тепер він їде сюди. Вигляд у нього був дуже засмучений. Я подумала, що тобі потрібно це знати». Елі різко вдихнула повітря. «Він їде сюди?» «Саме так, поки ми тут з вами розмовляємо. Він переніс слухання своєї справи на наступний тиждень. Якщо він ще не тут, то вже достато десь близько». «Що ти йому розповіла?» «Небагато. І він і так усе знав, сам здогадався. Він пригадав, як я розповіла про Ноа багато років тому». Елі застряг клубок у горлі. «Ти сказала йому, що я тут?» «Ні». «І не скажу. Це тільки між вами двома. Однак, знаючи його, я впевнена, що він знайде тебе, якщо ти тут залишишся. Кілька дзвінків вірним людям, і він буде тут. Зрештою, я ж тебе знайшла». Елі попри хвилювання, усміхнулася матері. «Дякую, мамо», – сказала вона та взяла матір за руку. «Елі, я знаю, що ми не завжди розуміли одна одну. Та по-різному сприймали одні й ті самі речі. «Я не ідеальна, але я докладала всіх можливих зусиль, щоб правильно тебе виховати. Я твоя мати і завжди нею буду. Я хочу сказати, що завжди тебе любитиму». Дівчина на мить замовкла, а тоді запитала. «Що ж мені робити?» «Я не знаю, Елі, усе залежить від тебе. Проте я б порадила тобі добре подумати. Подумай, чого ти хочеш насправді Елі відвернулася, намагаючись приховати погляд Та вже замить її щокою скотилася сльоза Я не знаю, заткнулася вона, а мати підбадьорливо стиснула її руку Анна поглянула на Нуа, який увесь цей час уважно слухав їхню розмову, опустивши голову Наче відчувши на собі її погляд, Нуа глянув на неї у відповідь Кивнув та вийшов із кімнати. Тоді Анна прошепотіла: Ти його кохаєш? Так, м'яко відповіла Елі. Дуже сильно. Алона, ти кохаєш? Так, я його теж кохаю. Справді кохаю, але по-іншому. До нього в мене не виникає таких відчуттів, як до Нуа». Ні до кого їх і не буде в тебе більше. Відповіла мати, відпускаючи руку Елі. «Я не можу прийняти це рішення замість тебе, Елі. Це мусиш зробити ти. Та я все одно хочу сказати, що я тебе люблю. І завжди любитиму. Знаю, що це тобі зараз не допоможе, але це все, що я можу зробити для тебе». При цих словах вона потягнулася до своєї сумки та витягла сто листів, перев'язаних мотузкою. Листи здавалися старими та пожовтілими від часу. «Це листи від Нуа. Я не викинула жодного, але й не відкривала їх. Я знаю, що не повинна була їх ховати від тебе, і мені страшенно соромно за це. Я просто намагалася тебе захистити. Я не розуміла». Елі взяла листи та провела по них тремтячою рукою, досі вражена. «Елі, я мушу їхати». «Тобі ще треба прийняти рішення, а часу ти маєш небагато!» «Хочеш, щоб я залишилася в місці?» Елі похитала головою. «Ні, я мушу сама дати собі раду!» Анна кивнула та якусь мить зачудовано дивилася на свою доньку. Потім встала за стола, обійшла його, нахилилася та поцілувала доньку в щоку. В очах Елі читалося німе запитання, коли вона встала на зустріч матерним обіймам. «Що ти робитимеш далі?» – запитала нарешті Анна. Між ними запанувала довга пауза. «Не знаю», – відповіла Еллі. Вони ще якусь мить просто стояли мовчки в обіймах одна одної. «Спасибі, що ти приїхала», – сказала Еллі. «Я тебе люблю». «І я тебе люблю». Коли її мати вже була на порозі, Еллі здалося, що вона почула слова «слухайся свого серця». Однак, можливо, їй це тільки здалося.